Maning till ett kristet liv, kapitel 1, verserna 2 till och med 15. 2. Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskap om Gud och Jesus vår Herre. 3. Till allt som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som i sin härlighet och kraft har kallat oss. 4. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften för att ni tack vare dem ska bli delaktiga av gudomlig natur. Sedan ni kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld. 5. Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap. 6. Till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan. 7. Till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek. 8. Till om allt detta finns hos er och får växa till, blir er kunskap om vår Herre Jesus Kristus inte ovärksam utan bär frukt. Nio. Men den som saknar detta ser ingenting i sin närsynthet. Han har glömt hur han blev renad från sina tidigare synder. Tio. Gör istället allt ni kan, bröder, för att befästa er ställning som kallade och utvalda. Gör ni det kommer ni aldrig på fall. Elva. Ty då ska ni få fritt och öppet tillträde till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike. 12. Därför tänker jag ständigt påminna er om allt detta, även om ni känner till det och är befästa i den sanning som har blivit er. 13. Jag ser det som min plikt att hålla er vakna med mina påminnelser så länge jag bor i detta kroppens tält. 14. Jag vet nämligen att jag snart måste lämna det. Det har vår Herre Jesus Kristus gjort klart för mig. 15. Men jag vill göra mitt bästa för att ni även efter min bortgång alltid ska kunna minnas dessa ting.